Бере наждак, щищає рудий накип, обтирає ганчіркою залізне пруття. Тоді йде до тата у голови. Прихиляється до верхівки хреста і знову довго стоїть. Завомерла. Лише раз-пораз раз хитає головою, нібито на знак згоди на голос. Лише їй чутний і зрозумілий. Вона розводить руками, обнімає хрест і знову надовго приростає до нього. Тоді здуває з хреста порохи, обтирає його марлечкою, по черзі торгає усі чотири стовпці огорожі і нарешті сідає в ногах давно осілої, майже рівної із землею, могилки. Даруся повільно прикладає вухо до землі, але за якусь мить раптово схоплюється. Митушливо шукає довкола, потім б'є себе в чоло, Скидає із плечей потерту половинку ліжника і накриває нею нижній краєчок могилки, ніби вкриває мерзлі татові ноги. Хіба йому, такому перемерзлому, такому перетрудженому на своєму віку, зігрітися лише травою чи землею? Коли Даруся заходить по пояс у воду чи стає у викопану по крижі яму, вона не шукає тепла, вона шукає рятунку на свою голову. Заходить у ту воду чи в землю ненадовго, Леж доти, поки вогонь не покидає тім'я. Але якби вона отак пролежала в холодній землі роки, Як тато мусила би шукати тепла. Ось і зараз татовий голос сказав, Що йому таки холодно, то вона його трошки зігріє. Отак погладить крізь холодну глинку худі його груди, Перебере холодні пальці, зачеше волосся, а тоді дасть уже й побаювати. Бо навіть найлюдніший храм у селі не є такий веселий, як Дарусин бай отут із татом. Добре, що сьогодні є з чим баювати. Даруся викладає з кошика припасене добро до вкрох хреста, розгортає з марлички сир, масло, відщепує пучечком по маленькій дрібочці, кидає в рот. Довго пережовує – а тоді схиляється близько до хреста і ніби щось нашіптує в його чорну верхівку, мов би, в людське вухо. Губи ворушаться так виразно, що коли б до неї нахилитися, можна б розбірливо почути слова. Даруся шепче довго, гаряче, палко, лиш коли-неколи відривається від хреста, озираючись на навкруг, обшарює поглядом усе довкола і знову припадає до землі і шепче швидко – Ніби боїться, що хтось почує її страшну мову. Вона ніколи не палить тут свічку, бо свічка горить-горить та й випалює все, що є довкіл людського. Вогонь свічки виганяє не тільки злий дух, але й дух людини, яка не завжди була мертвою. А як зникає дух, тоді за умерлою людиною тужиш все менше і менше, поки не перестаєш тужити зовсім». Тому Даруся не любить людей, які світять на могилах свічки. Вони швидше хочуть позбутися болю, що дихає з-під сумної могильної глини. Люди втікають від туги, яка заходить за шпорами в душу, як тільки очі вихоплюють хрест. Люди не люблять тужити. Вони взагалі нічого не люблять. А Даруся не хоче не тужити за татом, бо для неї тут не туга, тут коло тата – Лиш стільки її справжнього життя. Усе лихе минулося. Поблідло, втратило ясність. А туга за чимось далеким лишилася в Дарусиній голові такою гострою, що від того вона болить її. І якщо не розрадить тато, то вже ніхто не поможе Дарусі. Ото вона й палить, не палить свічку. Боїться, що прийде сюди котрогось разу, а голос, який завжди пливе звідусюди, як сонце, що й не знаєш звідки, більше не зустріне її. Що вона тоді робила б? Нема барабуль, лишається жменька мукички. Довго ні з чого збити татові масельця, все можна перетерпіти. Навіть довгий неприхід сюди, усе можна. Але щоразу, коли Даруся наближається до могилки, душа її також згортається равликом від страху що її зараз зустріне мертва, без статового голосу тиша. Якщо не буде його голосу, не стане її. Без голосу на що їй жити? Ніхто, жодна душа у світі не знає, що Дарусі лише тут розв'язуються уста. Іноді вона думає, що й сама не знає про це. Коли вона вперше спробувала заговорити з татом, страшенно перелякалася власного голосу, тоді їй здалося, що його почув і увесь світ, а ще гірше – все село. Таким він був відзвучним, голосним. Даруся твердо знала, що сказала лише одне слово – «тату». А голос сам ішов собі з горла, ніби й не пропадав ніколи, і витворював якісь дивні чудеса. Дражнився, грався, і розтікався, й утікав поміж дерева і могили, і знову вертався – Срібний, До неї аж вона хотіла ловити його руками, щоб сховати у пазусі, чи в кишені, чи будь-де-інде, звідки його можна буде брати, але так, щоб про це ніхто у світі не знав. Настрашена вона довго озиралася, ніби шукала істинного господаря голосу, ходила між сусідніми склепами, зазирала під плити, обмацувала дерева. На цвинтарі панувала якась особлива тиша. Лиш оте її тату все іще відрувало в кронах, у траві, горлі. І вона повторила «тату» тихо, самими губами, заганяючи звуки в горло, у найглибший закуток свого нутра. А тоді почула татову відповідь. Так близько, поруч, ніби він сидів отут, коло неї, і вона чула його тепло. Вона ніколи не вміла радіти, але того час якась сила підняла Дарусю на ноги і закружляла поміж могилами, похиленими хрестами, аж напнувалася спідниця.